Speranța Pista 2 A fi sau a făptui? Patetismul speranței este incontestabil. Dar tot atât de incontestabile sunt întrebările majore, grave, pe care Malraux le pune asupra sensului, asupra destinului revoluției. Întrebări care intervin nu din partea unui simplu spectator detașat, ci a unei personalități de plin implicate care bea până la fund cupa amară a înfrângerii pe câmpul de luptă. Desigur, orizontul de gândire a lui Malro nu poate fi confundat cu orizontul de gândire al marxismului. Așa cum s-a mai observat, el ignoră deliberat cauzele economice ale Revoluției Sociale și implicit, dialectica materialistă a istoriei. Concepția sa filozofică și politică ia a unui umanist, nu a unui marxist. Însă profunda sa meditație globală, la care participă numai revoluționar de toate nuanțele, este a unui antifascist convins, a unui om de stânga. Ideea obișnuită printre fascici că dușmanul lor e, prin definiție de rasă inferioară și vretnic de disprețuit, capacitatea de a disprețui a atâtor imbecil nu era unul din cele mai neînsemnate motive datorită cărora părăsind Italia, scali se afla în rândurile republicanilor, remarcă autorul. Sau, nu vreau să fiu disprețuit, contrarul umilinței nu e egalitatea, contrarul jignirii e fraternitatea, spune la un moment dat Barca. Sau, dreapta și stânga spaniolă sunt despărțite prin dorința sau oroarea de a umili, Nevoia de fraternitate în luptă cu pasiunea ierarhiei e o opoziție serioasă în țara asta și poate că în altele câteva, afirmă Garcia. Iar atunci când comunistul Manuel observă cu tremurat cum un luptător republican își moaie degetele în sângele unui fascist, scrind pe un zid lozinca «moarte fascismului», își de seama că, după Revoluție, lupta va trebui dusă împotriva unor asemenea oameni din propriile rânduri, dominați de un fanatism fiziologic. Dilemele unui antifascist, ale unui umanist, sunt de ordin etic și psihologic. În primul rând, conflictul major al Revoluției între a fi și a făptui, aparent imposibilă unitate între fatalitățile acțiunii și posibilitatea de împlinire plenară a personalității umane. Revoluția așa are legile ei, implacabile, care țin de realități, de eficacitate, de atingerea obiectivului propus, de victorie. Ea este manicheană ca orice acțiune politică. Cu alte cuvinte, după opinia lui Malro, distanța între vis și realitate, între etica umană și politica practică, este una din sursele tragediei. S-a susținut că personajele din speranța ar putea fi împărțite în două mari categorii, cele care întruchipează dorința de a făptui și cele care vor să fie. În primul ma ar intra Manin, conducătorul escadrilei, comandantul Garcia, comunistul Manuel, în a doua, bătrânul Alvear, capitanul Hernandez sau Scali. Manin, cel care pledează cu atâta forță pentru organizare, disciplină, eficacitate, vrea pentru orice om o viață care nu se definește prin ceea ce pretinde el de la alții. Manin visează ca puterea să aparțină celor nobili sufletește și, deși de dă seama că acțiunea e acțiune și nu neapărat dreptate, se întrebă pentru ce altceva venise în Spania dacă nu pentru dreptate? Tot el se simte lovit de mentalitatea sectară a acelora care îl privesc cu suspiciune pentru că e socialist de stânga și nu comunist. Dacă aceea cu care trebuie să lupți, aceea cu care țin să lupt, nu mi-acordă încredere, de ce să mai lupt? Mai bine crăp. Garcia, personalitatea care predează cu cea mai mare forță pentru semnificația politică a Revoluției, care condamnă cu argumente extrem de puternice iluziile lirice, Personajul riguros pe care l a investit cu maximum de inteligență lucidă, polarizând admirația sa de atunci față de înfăptuitorii istoriei, admite totuși că drama revoluției și complexitatea ei e că nu se face în afara moralei. Deși el afirmă undeva că acțiunea e necesară pentru a învinge, recunoaște că între orice om care acționează și condiții de acțiunii lui există o luptă. Pornind de la spusele unui scritor, Sunt plin de cadavre ca un vechi cimitir, face această constatare de o profundă rezonanță tragică. De patru luni suntem cu toții plini de cadavre de-a lungul întregului drum ce duce de la etică la politică. Manuel, comunistul care nu pune la îndoială temenicia hotărârilor sale, care nu se îndoiește de judiciozitatea acțiunii, omul disciplinat, întreprinzător, bun ofițer, trecând prin toate treptele ierarhice pentru a ajunge conducător, Devine din ce în ce mai trist atunci când este pus în situația să omoare nu inamici, ci voluntari republicani dezertori. El își dă seama că, de acum înainte, în calitate de conducător, va trebui să dea socoteală tuturor de viața fiecăruia și că, în timp ce orice om plătește cu ceea ce se simte răspunzător, el va plăti cu vieți omenești. Se mai poate susține oare că asemenea personaje sunt lineare, că ele reprezintă doar cultul lui a făptui și nu se aude și aspirația lui a fi, în același timp, se poate afirma că Hernandez, capitanul care s-a apropiat de mișcarea de stânga din motive exclusive etice și care moare pe câmpul de luptă ca un sinucigaș, sfârșiat de propriile sale contradicții insolubile, omul eminamente înfrânt de tăvălugul revoluției, nu se comportă ca un excepțional înfăptuitor al istoriei și că nu este conștient de rolul acțiunii în politică și istorie, el și nu altul, da acea replică memorabilă locotenentului Moreno, Disperatului locotenent Moreno, care nu mai vede decât absurdul vieții și al Revoluției. Așteptăm totul de la libertate imediat și trebuie să moară mulți pentru ca omul să înainteze cu un centimetru. Strada asta trebuie să fie arătată aproximativ la fel noaptea sub Carol Quintul. Și totuși, lumea s-a schimbat de pe vremea lui Carol Cvintul, pentru că oamenii au vrut ca lumea să se schimbe. Iar la intervenția lui Moreno, cimitirele Revoluțiilor sunt la fel ca și celelalte. Tot se răspunde. Toate semințele putrezesc mai întâi, dar există și din acelea care încolțesc. O lume fără speranță e irrespirabilă, sau doar materială. Cuvinte care întregesc sensul cărții lui Malraux. Scali, aviatorul italian, măcinat de atâtea întrebări cu privire la etica revoluției, devine patetic atunci când evocă semnificația faptelor colective. Oamenii uniți în același timp prin speranță și prin acțiune, se înalță ca și oamenii uniți prin iubire, spre tărâmuri la care nu s-ar înălța singuri. Totalitatea acestei escadrile are mai multă noblețe decât toți cei care o alcătuiesc. El dă replica lui Alvear, cel mai sceptic personaj, sceptic față de valoarea acțiunii revoluționare, față de perspectivele ei, dar care și el admite. Sunteți fascinați de ceea ce e fundamental în om. Epoca fundamentalului începe. Rațiunea trebuie să fie întemeiată din nou. Singura speranță a Spaniei noi de a părăsi scopul pentru care luptați este să se mențină calitatea omului. Aceste cuvinte sunt rostite în timp ce un orb intonează afară, noaptea străpunsă de flăcările incendiilor, imnul speranței, internaționala. Nu există deci o linie de demarcație între exponenții lui a fi sau a făptui toți eroii lui Malro aspiră, în esență, la unitatea între politică și morală și nu se susține afirmația că unele dintre personaje îl reprezintă pe autor, în timp ce altele nu, că Garcia sau Manin s-ar confunda cu Malro, în timp ce concepțiile lui Hernandez sau Alvear ar fi pe deplin condamnate. Câteva elemente sunt totuși definitorii pentru personajele speranței. Fie că e vorba de Garcia sau Hernandez, de Manin sau Scali, toți sunt arși de absolut în politică și etică, Absolutul fiind contrarul fanatismului, atât de repugnant pentru Malro. Aproape toți sunt conștiinți de primejdiile care amenință puritatea revoluției, chiar dacă acțiunea reprezintă comandamentul decisiv al momentului. Și, în sfârșit, toate personajele se regăsesc în ceea ce reprezintă permanența scriitorului în întreaga sa operă. Încrederea într-o valoare supremă, singura care justifică universul existențial și care dă o culoare atât de particulară umanismului lui Malro, Uneori, creația artistică alteori personalitatea favoritoare a istoriei, în speranța, revoluția însoțită de speranță, toate având funcția de antidestin. Unii au văzut în Malraux un precursor al literaturii absurdului, a lui Camus sau Sartre, al lui Beckett sau Ionescu. Precursor, el este doar într-un anumit sens, demistificând universul, descoperind inexistența existența lui Dumnezeu, Malraux constată lipsa de sens de finalitatea existenței omului dacă nu-și cucerește însă în același timp libertatea de a-și defini propriile finalități de ordin spiritual, rod al faptelor sale. De curând, întrebându-se prin ce se definește o valoare supremă, Malraux răspundea. Prin faptul că oamenii acceptă să moară pentru ea. O civilizație se definește pentru secolele următoare prin sacrificiul pe care l-a ales, iar ultimele două valori supreme alese de acest secol, sunt, după părerea sa, dreptatea socială și națiunea, valori profane care au înlocuit valorile religioase. Valoarea supremă salvează civilizația de plonjarea în neant sau în absurditatea unor mecanisme tehnice sau științifice perfecte, dar fără suflet. Regăsim în speranța aceeași preocupare care îl va urmări mereu de a afirma răspunsurile omului la absurditatea destinului, de a transforma actele sale în valori spirituale ale unui antidestin. Ca și în cazul altor opere, nu se pot găsi în speranța concluzii unilaterale, sentințe definitive. Ea este o interogare a istoriei, a politicii contemporane, iar sensurile ei sunt multiple. Fațetele ei geometrice și interpretările pot avea un caracter polisemic. Poate că e mai bine să-i dăm cuvântul lui Malro în acel neuitat final al speranței. Manuel, Manuel auza pentru întâia oară glasul a ceea ce e mai grav decât sângele oamenilor, mai neliniștitor decât prezența lor pe pământ